As nove menos cuarto da mañá en Radio Nacional de España en Ourense e toda la semana na portada de Radioliberdade.com Moi diferente, señores, con. Moi diferente. La primeira vez que te le asigo foi nunha diligencia. Algo moi parecido a isto. Todo cine en Ourense, con Manuel Precedo. Hola, que tal? que cando os nosos soños se cumpren e cando comprendemos a riqueza da nosa imaginación e a pobreza da realidade. Abrimos a imaginación de Sofía e despertamos a realidade con Imanol Uribe tentando dar un homenaze aos filmes de espías. Tienes unha mano remilo en España. Tendrás unos meses para espiar cada detalle de vida de Daniel. Aprende como habla, como se mueve. Eu en que frecuencia e como hace el amor a súa mujer. Bueno, pues la sospecha de Sofía é a a vida de Sofía e Daniel, que anticipase prometedora e feliz ata que Daniel recibe unha enigmática invitación para ir a coñecer a súa nai biolóxica a un Berlín do Leste sumido en plena Guerra Fría. Se en el sabelo, aceptar esa invitación, convértese, no mayor erro da súa vida, sa que se convertirá na peza esencial do plan secreto da KGB, para establecer o seu centro operativo na España franquista eh, no que o seu irmán Semelgo Klaus sogará un papel grave usurpandolle a identidade a familia e a vida inteira. Desde ese momento, Sofía vivirá unha continua sospeita. Tamén no cine comercial temos de Esmansi Machín, de Ben Fxadí, a historia do loitador de artes marciais Marker, interpretado por Dwayne Johnson, Taylor Swift, de Official Release Party of Software, documental que presenta unha mirada entre bastidores a grabación do seu disco, The Life of a Soft Girl, de Taylor Swift, lóxicamente, e Avatar, o sentido da agua en tres dimensións de James Cameron, os homes do CEO, voltan e comenzan os problemas para os naptis. Sus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande. ¿En Toraya? Sí, una época muy chula, ¿no? <risa> Estuvieron dos o tres años hasta que tu madre se quedó embarazada. Tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona. Y ahí fue cuando se separaron. Bueno, pois pues tamén temos aínda Romería, en este caso o barco de Valdeorras todo o fin de semana e en Sinzo de Limia a parte de Romería de Carla Simón el cautivo de Alejandro Amenábal. En Leiro tamén el cautivo de Alejandro Amenábal, unha batalla tras outra de Paul Thomas Anderson e aínda siguen con Sirrac de Oliver Lasse. E xa no nocineineclube Carballiño hoxe ás o e ás de media Mariposas negras. On le chef nous sommes chassés par les conditions climatiques dans notre pays les surrogates ne pouvez pas demander asile pour des desfile raisons climatiques ça n'existe pas claro Inspirada por mulleras reais propoun unha viaxe desde África o Caribe e Asia cara a un incerto futuro para a humanidade o cambio climático impacta nas vidas de Tanit, Valeria e Saila tres mulleres de puntos moi distintos do planeta, pero con algo en común As tres, pérdeno todo polo efecto do quentamento global e vense forzadas a emigrar. Un filme especialmente recomendado para fomento de igualdade de xénero e por que David Baute gañou o premio Goya a mellor animación e os premios gaudí Gaudín a Academia do Cine Catalán a mellor película tamén de animación. Día crítica que poderia ser un documental porque o que nos conta son historias verídicas, pero a animación otorgalle unha porécia e unha vibración poética que dificilmente atoparíamos nas imaxes reais. Esto decía Jordi Battle para a vanguardia e é o filme que recomendamos ose Benres as oito e as dez e media no Auditorio Manuel María do Carballiño. E ose tamén Benres e ainda continua o, OUF, que é o Festival Internacional de Cine de Ourense que rematará maña sábado. En competición xa non quedan oportunidades e no ciclo inédito lembramos que hai unha especie de ciclo arxentino onde radiografía con traslados, Miss Carbón e la llegada del hijo pues, o último cinema arxentino. Na retrospectiva é un momento de visionar Tren de Sombras de José Luís Guerín, premiado precisamente por primeira vez en Ourense e últimamente no último festival de Donostia. E mañan sábado, pola mañan, remato a mal en ruta con The Teacher, do palestino Farag Nabulsí e posteriormente a xoito e media no no municipal na gala de clausura proseterán o último filme de Daniel Guzmán La deuda un thriller social sobre a centrificación e a violencia institucional que reivindica os vínculos emocionais e afectivos da xente corrente La fecha señalada para el desahucio é dentro de unha semana Que vamos a hacer? Es tu casa nadie te la va a quitar Como vas a conseguir ese dinero en unha semana? Tu confía en mi Como vai con eso? Lembramos que o domingo As 5 sete e media E dez, no teatro principal Proxeterán as gañadoras de Panorama Galicia Na primeira sesión Na segunda, mellor filme E na terceira, o premio do público E xa marchamos co que No cineclube Groucho Mars Do Barco de Valdeorras Proxetan o próximo mércores ás 5 e as oito No teatro Lauro Olmo Do Barco de Valdeorras Con un do interpretativo de Rad Ciernes E Juliette Binot Por qué no esposo? ¿A qué salvaje quieres por padre? Cásate con uno, con el que sea y el resto se irá. Soy esposa de Ulises. Mi está... Tras 20 anos de ausencia, Odiseo aparece nas costas de Ítaca, demacrado e irreconocible. O rei regresó por fin a casa pero moitas cousas cambiaron o seu reino desde que partiu para loitar na Guerra de Troia. Agora veráse obrigado a enfrentarse ao seu pasado para salvar a súa familia e recuperar o amor que perdeu. Cociñada a lume lento e con aroma teatro clásico, unha película austera, espida e sen demasiada acción, máis a lo do climas. Globalmente satisfactoria, tamén pode deixar certa pesadume como que pode provocar o teatro televisado. Isto decía Phil Engel en Cinemanía e con o regreso de Ulises que podremos ver o próximo mércores no barco de Valdeorras marchamos. Sombras da guerra. Por a a sí, que a muller e aos ninhos? Si, é que era moi diferente Moi diferente.